Egy óra 15 perc. Négy órán át turkáltak a cserjésben húsz emberrel, és nem találtak semmit. Peters nagyjából erre is számított. Egyenesen a kávéskanna felé indult, töltött magának egy csészével, feketén, cukornélkül. Eszébe jutott, hogy egyáltalán nem is volna szabad kávét innia. Ez a rohadt diéta ki fogja csinálni. Feltéve, hogy a tél nem teszi meg hamarabb. Még csak szeptember elején jártak, de már is érezte a levegőben. Három éve minden egyes télen úgy megfázott, hogy ki sem belőle februárig. Linden szerint a túlsúly miatt ilyen hajlamos a betegségre. A túlsúly, a rossz étrend meg a hosszú munkaórák miatt. Micsoda baromság! Az orvosok annyit sem tudnak a közönséges nátháról, mint ő azokról a kölykökről a vadonban. Minden esetre a kávé átmelegítette. Az őrsön ezen a télen is jéghideg lesz, gondolta. Előássa azt a hősugárzót az alaksorból, és beteszi az irodájába, az majd segít valamicskét. Elsétált az asztalok sora mellett, és belépett az üvegkalitkás irodafülkébe. Shering már várta őt egy koszos kék anorákot viselő, olcsó viszkitől bűzlő öregemberrel. Peters azonnal felismerte. – Donner vagy Donner? – kérdezte. – Donner – válaszolta Shering. Paul Michael Donner – 62 éves, 157 cm, 74 kiló. Foglalkozása halász. Aktuális részegségi fokozata minimális. Donner erre elmosolyodott és bicentett Petersnek. Mr. Donner azt mondja, pontosan emlékszik, hol látta őket George. Folytatta Sherring. Így van? Abszolút biztos úr. Az öregember izgatottan pislogott rá, vagy talán valami idegrángása lett volna. Azokat aztán nem felejtem el egy hamar. Sose láttam elbaszottabb dolgot, se józanul, se részegen. Márpedig aznap este elég józan voltam, bár nem várom el, hogy ebben is higjenek nekem. Ma este hajlandók vagyunk hinni magának, Mr. Donner, válaszolta Peters. És ha akkoriban tévettünk, nagyon sajnáljuk, ugye szem? Mi sem vagyunk hibátlanok, Mr. Donner, bólintott serény. Az már igaz, fiam, helyeselt Donner. És ezért vagyok hajlandó segíteni maguknak, mert nem tetszenek nekem azok az emberek, akiket láttam. Amúgy meg hívjanak Pólinak, jó? Hogy ne, Póli? Hagyta rá Peters. Kér egy kávét? Igazán jó lesne. Szem, hozzá Pólinak egy csésze kávét. Feketén, cukor nélkül, mondta Donner. Maga is diétázik, Póli? kérdezte Peters. Francokat, csak érzékeny a gyomrom. Nem szívleli a tejet meg a cukrot. A fekete kávé olyan, mint a viszki, tudja? Csupa erő, semmi fertő. Mindig is tisztán szerettem a bűnös élvezeteket igazi eredeti formájukban. Peters elmosolyodott. Donner szimpatikus, véntragacs volt. Furák ezek a piások. A félig kiózanodnak, okosabbak, mint sok professzor, és sokkal nyájasabbak is. Gyanította, hogy nyugodt szívvel támaszkodhat Donner információira, legalábbis a nagyjára. Szóval, hol járt aznap éjjel, Póli? Mint annak idején mondtam, én meg a cimborám a parton iszogattunk, nem messze Dead Kellemes éjszaka volt. Tudják, milyenek a nyári esti. Szóval üldögéltünk ott, míg a cimborám egyszer csak jól elszúnyókált. Nekem meg még maradt, vagy öt percnyi pián. És hát tudják, hogy van ez. Gondoltam, szerzek még. Szóval úgy döntöttem, elsétálók a, mi is a neve annak a Dead River, Rita, a boltnak, fiam? Banyans. A Banyanszba. Gondoltam, biztos nyitva lesznek. Szóval ott kóricálok a parton, és azon vagyok, hogy lerövidítsem az utat a régi szeméttelepre, mert hogy ott hagytuk a kis tehert, aztán elhajtok a Banyanshoz. Szépen bevásárolok, és visszajövök ide. A cimborámnak fel sem tűnik majd, hogy oda voltam. Na szóval, sétálgatok szép lassacskán, aztán egyszer csak valami nevetgélést meg kuncogást hallok. Tudják, amolyan kislányosan. Hát megállok, körülnézek, és látom, hogy jobbra a dűnéken hangoskodnak csapatostul. És hát valami nagyon nem tetszik bennük. Nem tudom pontosan belőni, hogy mi, de van valami abban a nevetgélésben, amitől feláll a szőr a hátamon. Úgyhogy pár percre félrehúzódok a sziklákhoz, Várom, hogy elmenjenek, és akkor kezdem csak látni, hogy mit is csinálnak odafönt. Kötelet raktak egy kutyára, aztán megrángatják a kötelet is, rúgdossák szegény állatot, de valami megveszekedett módon, közben úgy röhögnek, mintha ez lenne a legjobb móka a világon. És biztos voltam benne, hogy már jó ideje csinálják, mert a kutya már nem ugatott, nem is nyűszített, meg se nyikkant. Teljesen elintézték a szerencsétlent. Pokolba is, úgy nézett fel rájuk azzal a nyomorúságos bogár szemével, mint aminek más vágya sincs, csak lefeküdni és kimúlni, csak hogy nem hagyták neki. Hát baszk, én ugyan nem csináltam semmit. Szép nagy dög volt az a kutya. Nem akartam, hogy én legyek a következő játékszerük, Istenkím, még csak az kellett volna. Az öreg ember elhallgatott, az ajkát nyalogatta. Shering visszajött a helyiségbe, odatta neki a csészek kávét. Hallottad, szem?" kérdezte Peters. Ja, hallottam. Folytassa, Póli. Hát, lekushattam, és csak vártam, hogy végezzenek. És hamarosan, már bármit csinálhattak, az a kutya nem állt fel többé. Ahogy rugdosták, Fene se tudja, hogy a lábai adták fel először, vagy a bordái. Aztán az egyikük, egy nagyobb fiú, felkapta a kutyát, Besétált vele a vízbe, és kiúztatta a tengerre. Elég közel került hozzám, ekkor láttam őket a legjobban. Hogyan nézett ki? Mint egy eszelős. Az egész pofája tébolyodott, vad, és esküszöm az égre, a rohadék egy mosómedveprémből összevart valamit viselt. Mind valamilyen bőröket viseltek. Medvét, szarvas, ti Egyetlen kisrácra emlékszem, aki munkás nadrágot hordott, de az is bődületesen nagy volt rá. Soha életemben nem láttam ilyesmit. És a kölyök, aki a közelemben sétált el, na, annak olyan mosoly játszott a képén, amilyet soha többé nem akarok látni, amíg csak élek. Igazi, felnőtt mosoly, csupak egyetlenség. Ott sétált el mellettem, aztán jöttek a nők. Nők? Aha, ketten, rongyokba öltözve. Tudják, eldobott cuccokba. Semmi sem passzolt rajtuk egymáshoz. Az egyikük konkrétan felemás cipőt viselt a fenébe is. Maga nagyon jó megfigyelő, Póli. Próbált már ha rajta rajt kikémlelni egy kis repülőről? Folytassa, mit csináltak a nők? Összeszedték a gyerekeket és felterelték őket a sziklára. Párnak egy-egy nyaklevest kiosztottak, ha jó rémlik. A sziklára? Azt hiszem, ott élnek, biztos úr. Valószínűleg van egy barlangjuk valahol. Akár egy kibaszott vadember horda. Ezt miből gondolja? Hát mert csak úgy eltűntek. Láttam őket felmászni, aztán meg már nem láttam őket. Hát így. Nem lehet, hogy tovább mentek a szikláról? Nem érti, amit mondok, fiam. Fel sem mentek a tetejére. Pont erről beszélek. Bemasíroztak egy lyukba a földön, mint egy rakás patkány, és annyi volt. Peters hátra dőlt, vett egy nagy levegőt. Jézus a kereszten! Bukott ki belőle. A számból vette ki a szót, bicentett Donner. Peters gyomra megkordult. Nem tudta eldönteni, hogy csak éhes, vagy megint a fekéje szórakozik vele, de per pillanat az utóbbira fogadott volna. Oké, Póli, maga megtette, amit lehet. Ha szükségünk lesz még magára, bízhatok benne, hogy seringőrmester tudni fogja, hol találja? Donner szeme csillogott. Biztos vagyok benne? Akkor hát köszönjük. Na most, ez az egész a régi szeméttelepi bekötőútról egy kicsit éjszakra történt, ugye? Biza. És ebben egészen biztos? Hadd fogalmazzak úgy, fiúk, hogy azóta egy kortyot nem ittam annak a helynek a közelében. Peters elmosolyodott. Még egyszer köszönjük, Póli, jövök magának egyel. Donner felállt, hogy távozzon. Hát majd egy nap eljövök behajtani. Azzal biccentett és bezárta maga mögött az ajtót. Peters egy darabig seringet bámulta, csak mint egyfajta viszonyítási pontot. Hagyta dolgozni az agyát, és ha látott valamit egyáltalán, akkor az a szeméttelepre vezető út környéki partszakasz volt. Meg egy rakás rongyókba öltözött, őrült, amint az éjszakában portyáznak. Végül hátradőlt a székében és felsúhajtott. Hiszel neki, ugye? kérdezte. Azt hiszem, igen, George. Én is az utolsó szóig, és akkor azt hiszem, ideje kicsit leszűkítenünk a keresési területet. A bekötőútra, ugye? Igen, persze ugyanazzal a problémával fogunk szembesülni, amivel Donner is. Vagyis? Baromi nehéz lesz bármit megtalálni azon a sziklán éjszaka. Mert szerinted nem várhatunk reggelig? Peters vágott egy grimaszt, és a homlokát ráncolta. Hát, tulajdonképpen várhatunk, válaszolta végül. Mi több? Kénytelenek leszünk. De egy valamit azért meg akarok tenni. Mit? Szólj Willisnek, hogy írjon egy listát a környék összes lakójáról, az állandókról meg a szezonálisokról is, vegye bele a parcakasztól számított mondjuk úgy 13 nézet kilométert. És azt akarom, hogy ma éjjel járőrkocsik körözzenek a környéken. Ellenőrizzenek minden egyes házat, anélkül, hogy rájesztenének valakire, vagy bárkit felvernének az éjszaka közepén. Bizonyosodjanak meg róla, hogy minden rendben. Ehhez a helyek a legjobbak. Ők tudják, ki kicsoda felé. Ugrasszátok ki őket az ágyukból, ha kell, de mindenképpen legyenek helyi embereink, ne pedig idegenek Portlandből, vagy Banglorból, vagy akárhonnan. Ha bárki észrevesz bármi szokatlant, azonnal hívjon engem. Én hazamegyek, alszom egyet. Neked is ezt javaslom, ha végre megjön bőrk. Mikor kezdünk reggel? Mikor kell fel a nap? Hát, azt hiszem úgy hét körül. Kezdjünk 7:30-kor. Shering felnyögött. Olyan korán? Ahogy én látom, szem, egy hibát már elkövettünk, amikor annó nem mentünk utána Donner sztoriának. El akarsz követni még egyet? Fogalmunk sincs róla, mit forralnak azok az emberek, vagy hogy kikők ők egyáltalán, és honnan jönnek. Viszont van egy ilyen fura beidegződésem, hogyha valakik olyan gyerekeket nevelnek, akik kutyákat meg nőket folytanak vízbe, azok nem feltétlenül barátságosak. Úgyhogy jobb szeretnék korán reggel találkozni velük, még mielőtt valaki más később beléjük botlana, ha érted, mire célzok. Shering bicentett. Tudod, mi zavar ebben az egészben? Kérdezte. Mi? Nincsenek férfiak. Ez engem is zavar, szem. Nagyon is. Szerinted nem csak arról a két nőről meg a kőkökről van szó, ugye? Lehetséges. Szóval, akkor hány embert állítsak rá az ügyre? Peters ásított egyet. Felállt, felvette a kabátját meg a kalapját, aztán sering felé fordult, és ismét grimaszolt. – Hányat tudsz? – kérdezte.